Sziasztok ismét folytassuk a bevezetés lendületével, az ugyancsak bevezetés fejezetbe, ez ugyanis a bevezetés a természetgyógyászatba alfejezett címet viseli magán. Először is, hogy tisztán lássunk, kell némi összehasonlításokat tennünk azzal kapcsolatban, hogy mi különbözteti meg a hivatalos, vagy egyetemi, vagy akadémiai orvoslást a természetgyógyászattól. Alapvetően más és más a szemléletmódjuk. A hivatalos orvoslás szemléletmódja az úgynevezett patogenetikus modell. Mit jelent ez egészen pontosan? Az orvos és a hivatalos orvoslás azt keresi, hogy mi az, ami a betegségnek a kiváltó oka, és hogy tudjuk ezt a kiváltó okot meggyógyítani, és hogy tudunk ennek a közelébe férkőzni. A terápia, a elnézést, az többé-kevésbé, vagy alapvetően a gyógyszeres terápiát jelenti. Tehát picit úgy is mondhatnám, hogy a patogenetikus modell az olyan kis harcias modell, megkeressük az ellenséget, és aztán leküzdjük az ellenséget. Ezzel szemben a természetgyógyászat alapgondolata, vagy alapparadigmája, az a szalutogenetikus modell, ami pedig annyit jelent, hogy azt keressük, azt járjuk körbe, hogy hogyan maradhatunk egészségesek. A magyar nyelv egyik csodája a sok között az, hogy az egészség szóban benne rejlik az egész szótő, ami a teljességre utal. Tehát ez egy a testi egészségem, vagy a testi jólétem nagyban túlmutató fogalom, amit mi egészségnek nevezünk. Mi okoz azzal kapcsolatban gondot, hogy definiáljuk, vagy jól definiáljuk a természetgyógyászatot? Hát egyrészt az, hogy alapvetően a természetgyógyászat egy gyűjtő fogalom. Tehát a világ más és más pontjain mást értenek alatta. Mi alapvetően vagy Magyarországban a németországi alapokra indulunk el, mivel németben már nem vagyok annyira nagyon jó ez a német eredeti megfelelőjét, amit azt hiszem talán natural neveznek, abból indult ez a kifejezés, a Magyar Természetgyógyászat kifejezés. De ez személetében, módszereiben nagyon különböző eljárásokat tartalmaz a világ különböző pontjain, amiről majd még később beszélünk. A nem nyugati világországaiban értem ez alatt, ugye Európát és a tengeren túl műveltnek, vagy civilizátnak nevezett országait, a gyógyítás az alapvetően természetes gyógyítás, vagy természetgyógyászat, ami a népi hagyományokat, az ősi népi hagyományokat magában foglalja. Természetesen a legtöbb helyen azért ismerik, vagy tudják a a nyugati orvoslás alapjait, vagy akár azt magas szinten művelik is, de azért van egy ilyen népi orvoslási, természetgyógyászati alapjuk. Maga a nyugati vagy egyetemi, ez egy egyetemi nem túl jó kifejezés, mondjuk inkább az akadémiai orvoslás szemlélete szerint azért nagyon különbözők a természetgyógyászat ágai, az elfogadottságuk, az elismertségük más és más, erről majd lesz szó a későbbiekben, de azért elég arra utalnom, hogy a bizonyítottság, vagy az akadémiai oktatás számára való bizonyíthatóság mondjuk mást jelent egy hajgyógyászat, és más mondjuk egy hagyományos kínai orvoslás, vagy egy antropozófus orvoslás esetében. Ezzel természetesen nem szeretnék különbséget tenni pláne egy különbséget ezek között az ágak között, de azért a tisztánlátáshoz ez szükséges. Definíció szerint, hogyha nagyon-nagyon akarnánk definiálni, közben egy kicsit puskázok, nehogy kifelejtsek lényeges részeket, akkor azt mondhatnánk, hogy az a természetgyógyászat az egyetemes orvoslás részét képezi, magába foglal vagy egyedi, Diagnosztikus és terápiás módszereket, ilyen például a manuálterápia és a neurálterápia, de benne foglaltatnak olyan teljesen komplex rendszerek is, amelyek önálló fogalomrendszerrel, gondolatrendszerrel, diagnosztikus és terápiás eszköztárral rendelkeznek. Ilyenek a már említett és még a jövőben is sokszor említendő hagyományos kínai orvoslás, antropozófus orvostás, vagy ájúrvédikus orvostás, ezek nagy, nagy tradíciókkal sokszor több ezer éves és írásos emlékekkel rendelkeznek. De vannak olyan tradicionális ágak, amelyek nem feltétlenül rendelkeznek írásos emlékekkel, például ilyen a csodálatos magyar népi orvoslás. Itt a múltnak az emléke is sajnos elvesztek, és valami oknál fogva nem helyeztek eleink akkor hangsúlyt a tudásanyag elmentésére, vagy megmentésére, vagy valami másféle szándékok, hát hogy is megrejtették ezeket a tudásokat. Egy a lényeg, hogy tradicionálisak múltra, nagy múltra tekintenek vissza ezek a természetgyógyászatágok rendszerint egyénre szabott terápiákat alkalmaznak, ami nagyon-nagyon fontos különbség, már a nyugati orvoslás is ezt hangsúlyozza, hogy egyenlőre szabott, de